Den 20 juni 1963 grips överste Stig Wennerström i Stockholm. Han misstänks för att ha spionerat för Sovjetunionens räkning under 15 års tid. Wennerström avslöjas efter det att säkerhetspolisen skuggat honom under flera år. En del av de avgörande bevisen mot honom har samlats ihop av familjens städerska Karin Rosén som intervjuas av Karl-Erik Olsson. Igår fick fru Karin Rosén 25 000 kronor från säkerhetspolisen som tack för sina insatser när det gällde att avslöja spionen Vännerström. Hur känns det idag, fru Rosén, att ha fått den här belöningen? Ja, det är klart att det känns roligt, men eh, det är ju malert i eftersom jag var så fäst vid dem. Det var 1957 som ni började ja. arbeta hos familjen. Ja. Och redan för fyra år sedan så fick ni misstankar som sen blev allt starkare. ja. Var det svårt att eh, med de misstankarna och med de band som ni hade knutit med familjen att arbeta vidare där? Nej, inte när jag var på egen hand, inte så där inte men eh, det var nog lite svårt när jag fick hjälp var att jag var så fest vid den yngsta flickan men man var ju tvungen i alla fall och man visste ju vad det gällde vad var det som gjorde att ni hela tiden uppmärksammade vad som skedde i villan ja jag förstod att han måste ju hålla på med någonting och det såg jag ju fast jag hade aldrig räknat just med säkerhetspolisen, jag hade inte räknat med någonting för jag tänkte det här kommer att gå så länge jag är här och man blir väl invand vet till slut mm. var ni inte oroliga någon gång för att överstående nej det var jag inte det här år var ju visserligen lite konstigt i alla hänseenden, men rädd var jag inte. Så ni trodde inte att det värsta Wennerströms uppdragsgivare skulle? Nej, det har jag aldrig haft en tanke på. Men jag kände faktiskt som en lättnad när de kom då på kvällen. Tyckte... Att det skulle bli ett slut på det hela. Jag visste ju inte alls hur jag skulle bära emot med de eventuella bevis jag hittade. Ni tänkte aldrig på att eh, sluta hos familjen för att ni tyckte att situationen jo, då, var det så Jo, det hade stort. jag nog också tänkt på ibland att göra. Vad var det som fick er att stanna kvar? Ja, jag tänkte att någon gång så ska det bli klaffa, så man ska få någonting i hand som var någonting att, att visa. Jag hoppas ju mycket på filmerna att man skulle få se någonting på de där rullarna någon gång. Nu känns det skönt att situationen, den svåra situationen är över. Ja, det gör det. Men ni är fortfarande bunden av tysthetslöftet, hur? Ja. För det som kände Stig vännerström måste tisdagens avslöjanden ha kommit som en total överraskning. Det som arbetar tillsammans med honom beskriver honom som en lugn och stabil människa, behaglig och världsvan, men mycket mer än så. Klok i sitt arbete, trygg i alla skeden, en familjemänniska i hög grad. Tisdagens kommuniker föreföll fullständigt otroliga, säger vänner och arbetskamrater. Det är naturligtvis till en god del hans trygga och förtroendegivande uppträdande som gjort det möjligt för honom att fortsätta denna spioneriaffär i 15 år. Hans lugn kombinerat med de särskilda möjligheter en diplomat har att röra sig i olika miljöer utan att väcka uppseende. Stig Wennerström har kunnat träffa folk ur alla miljöer fullt naturligt. Det har hört till hans yrke. Samtidigt som han på olika poster fått en inblick i svenska och i någon mån utländska militära förhållanden som inte är många förunnat. Folkpartiledaren Bertil Olin säger till Sveriges Radio att spionerifallet är en ytterst allvarlig sak som har pågått anmärkningsvärt länge och gäller en person i mycket betrodd ställning. Därigenom uppkommer ett särskilt ansvar för den svenska statsledningen. Gunnar Arvidsson och Carl-Åke Molin om Wennerström affären.